saarren hogeita batean ostiralaarekin Artzaro festivalaren baitan, ze amaiz taldeak bere lan berriena aurkeztuko du, zuzenean kontzertu bat eskainiko baitu, Ba, esan bezala hartzaro festivalaren baitan uztaritzen. Otsaiaren ogoita bateku itzorduaz, bai eta diska berriari buruz ere mintzatu gara, aiora renteria zehama iztaldeko kantariarekin, eta lehen lehenik atera, deitzen baita, plazaratu duten diska izen buruz, galde dio, zergatik atera. Ba, atera, ez da, ez da kontzeptu fisiko bat ateratzearena, ez? Emoten du gaudela atera eta gaudela kontatzen, Madrigera joango gara jotzen, ba, ez? Aspalditik joan gara eta, eta jarraitzen dugu joaten, ez da horrela korroio bat da. Aterak dituen, esan nahi guztiak, badauka ateratzearena, baina badauka barruan daukasun guzti hori ateratzearena, eta gauza da, era positibo baten e, atera, mugimendu bat egotea, bizitza bat egotea, ez? Eta hori dal, nahi genduna asaldupizka bat aterarekin. Da mugimendu bat, kanporantza, eta, eta, eta beti era positibo baten. Irakurri den ere oso intentsoa izan grabaketa grabak eta bai, momentua. Bai, lagurra, berrekin dugu, grabatu dugu dena bederatzi egunetan, eta azkenengo diskoak ez ditugu bederatzi egunetan egin, askoz ere egun gehiagoetan egin ditugu. Eta bueno, gero kanpikeren aizuen, gu laurok egotea, e, batera eurekin ere bai, bai teknikaiarekin eta bai berarekin, bai egun batzuk, Ez egotea kontaktuan e, ba, familiakin, bai, telefonos, bai, ez da, esan ez es, ginen egonolako encierro baten, ez? Baina, baina bai, gu batera egotea, batera baskaltzea, batera loegitea, baukitea kontaktu bat, bat, bat talde zendotasun e, hori ere markatzeko horrek egunotan. Mm. Eta, bueno, uste dut lortu, lortu egin egoela. Ba, orain, bira, abiatua, esan eh, dugu, uztaritzen egongo zaretela, eh, otxaiaren ogoita batean da, hostialarekin, bai, ez da? E, gogotxu, iparraldeko lehen itzor duzu? Hori da, bai, bai, bai, gogotxu, ze bagabiltza, eta, eta badaude egin ditugun kontzertuak oso beteta daude, edo, bueno, donostikoak e, biak e, dana salduta ditugu, eta, eta, bueno, bagabiltza emozio handiarekin, eta benetan, e, disfrutatzen gaude zuzenekoetan. Se a bestibarri jendeak ja badakizki, kantatzen ditu, sekuloko ambientea sortzen da eta eduki ditugun kontzertuak oso sotsulak izan dira. Gu gara betiko moduan baldugun e, arima guzti eta bihotza jartzen e, esena toki gainean eta, eta, eta, eta disfrutatzen eta uste dut hori haiegatzen dela eta feedback hori izango dugula. Ta espero dugu iparralden ere, ba kontzertua bukatzen denean beintzat egun pare bat jendea egotea pentsatzen ba ze gustora ikusi duenarekin eta ze ondo pasatu duen eta eta hor mm. bat egun batzuetan gelditzea jendean badira. Baiora harrenteriaren adirazuen hauekin geratzen gara eta setasun gehiago nahi badituzue, ba hemen ba, izango dituzu argibide gehiagoa. Baiora eh? harrenteriarekin egindako elkarrizketa entzuteko aukera baituzue arratsalde honzun gaur zer berri eman kezu.